Починаю свій день погано. Вже з самого ранку я проклинаю, лютую і німим криком кричу до себе. «Ти! Чи ти скінчиш нарешті, нещасний комедіанте, коли перестанеш брехати, бодай самому собі? Скинь з себе тенета, в яких заплутавсь!» Хоч раз будь щирий, скажи собі і другим правду. Ну, чуєш, Вікторе, чуєш? Сміливий будь. Не бійся, інакше загинеш, побачиш. Ах, правда. Все правда, я чую потребу все те зробити. І разом чую в столовій кроки. Біжу в столову і простягаю руки. Панно Анелю! Чую, як мої очі, ось тільки холодні й сердиті, раптом заграли від почуття. Голос м'який став і теплий, простягнені руки виявляють благання Панно Анельо. Вона біжить поперед мене, наче не чує, і має вигляд миші, що хоче шуснути в шпарку. Врешті вскочила в двері і замкнула їх за собою. А я стою під дверима. І простягаю руки. Комедіант! Ну, добре. Тепер вже знаю, що маю робити. Біжу в свою хату і починаю складатись. Поспішно, наче від цього багато залежить, скидаю речі у чемодан, одну на другу жужмом, отсуваю комоду, виймаю хустя, шпурляю книжки, подушку. Не кінчаю роботи. Навіщо? Чемодан лежить серед хати, як розшарпаний звір, а я сідаю за стіл. Треба ж все написати. Одриваю шматок паперу і, старанно без вагання виводжу. У моїй смерті ніхто не винен. Деру. Занадто каліграфічно. Пишу те саме у друге. Ну, тепер добре. Все треба покласти на видному місці. Тепер ще додому? і до панни Анелі. Що їй писати? Вона все знає. Доволі їй кілька слів. Пишучи «Смерть», я зовсім холодний і несвідомий. Все тільки слово. Коротеньке, в шість літер і більше нічого. Воно навіть гарно гучить. Тоді я згадую, що не маю мотузки. Прохати у когось не хочу. Міркую трохи і пробую ремінь від чемодана. Нічого. Можна. Ремінь в кишені, записка на видному місці, двері в столову отхилені трохи, тепер можна вже йти. Ліниво минаю подвір'я і виходжу на поле. От і кінець. За півгодини погасне сонце, згинуть поля, світ весь, панна Анеля. Як то я прийму все те?